Плавання нащадків фінікійців У 825 році до нашої ери фінікійці заснували в північній Африці місто Карфаген, яке на початку III століття до нашої ери стало потужною середземноморською державою. Важливу роль відіграло його зручне географічне розташування. Це місто-держава займало східну частину невеличкого мису, який був прикритий із південного боку пасмом пагорбів. Облаштувавши зручну і надійну базу, карфагеняни стали підкоряти морські простори. У західній частині Середземного моря вони заснували колонію Ебес. А сягнувши південного берега Кельтики, створили торговельну факторію Массілія. В іншому напрямку карфагенян неабияк цікавив найбільший острів у Середземному морі – Сицилія. На його північному березі вони побудували місто-фортецю Панорм. Задля ще більшого зміцнення своїх позицій на розташованих поміж Сицилією та Карфагеном островах було створено два форти. Таким чином уся західна частина моря перейшла під контроль Карфагена. У 535 році до нашої ери він підкорив острів Сардинію. Історикам також відомо про похід Карфагенян до берегів Вінецької затоки та експедиції до Олов'яних островів у Британії. Політика твердого контролю над торгівлею в Західному Середземномор'ї призвела до конфлікту між Карфагеном та Римом. Під час Другої понічної війни римський генерал Сцепіон Африканський-старший завдав поразки полководцю Ганнібалу. Унаслідок цього Карфаген утратив право на Великий флот і всі свої володіння в Іспанії. Чи знаєте ви, що за легендою, прибувши на нові землі, фінікійці принесли з корабля величезну шкуру вола і домовилися з місцевими мешканцями, що ті віддадуть їм стільки землі, скільки можна буде охопити цією шкурою? Аборигени погодилися. Тоді фінікійці розрізали шкуру на тоненькі ниточки – Зв'язали їх в один довгий мотузок і обвели ним стільки землі, що можна було побудувати ціле місто. Так і виник Карфаген.